Här är Agendasättarna, episod 17. Varmt välkomna hit till denna podd som görs av mig, Anders Edhamre. Och i den intervjuar jag sportpersonligheter och eller folk i sportmedia som jag tycker är intressanta på ett eller annat sätt. Denna gång möter vi en av skråets mest kringflackande personer, vagabonden Frida Nordstrand på Viasat. Vi talade om skillnaden i att intervjua... Formel 1-stjärnor och fotbollens allra största spelare. Hur Frida inte gillar att vara programledare jämfört med att jobba ute på fältet. Men också vad man får offra socialt för att följa F1-cirkusen och Champions League-fotbollens ambulerande skådespel. Hur ser hon på branschsexism? Hur kul är det egentligen att åka bilen till en Speedway-tävling i Polen? Varför är Michel Ballack ett svin? Och hur känns det att bli total dissad av Slattana Ibrahimovic i direkt sändning? Svar på de där frågorna under poddens gång. Tack till Torbjörn Veinersjö, Aron Valgren, Samuel Gonzales och Jon Witt och vill ni nå mig med feedback och tankar om podden så går det utmärkt på Gmail. Där är min adress agendasattana1gmail.com eller via Twitter där heter jag Anders Sedhamre. Så full fokus nu mot veckans gäst här är Frida Nordstrand. Välkommen till podden Frida Nordstrand. Tack, Vi sitter hemma i ditt kök. Det fick bli så. Ja trevligt, det är ja? just och luftigt och, och fint på något sätt. Det är lite, lite stökigt där, men det blir så när man är hemma så otroligt sällan. Som jag är, det är mitt, Jag är en stökig människa, det ska sägas. Men det är mycket så här som står och som jag bara känner att det är ingen idé att plocka undan dem. Liksom. De, de får vara kvar. Det syns inte att du är stökig. Nej, då har jag maskerat det väl. <laughs> Du alla gästerna får presentera sig själva och sina roller i sitt yrkesliv. Mm. Så jag ska låta dig också göra det. Ja, Jag um, jobbar på Viasat på sporten. Uh, både på Viasat fotboll, hockey och motor och lite däremellan. Uh, började väl där. Med det som hette Sportcenter, som var deras um, form av nyhetsuppdateringsprogram mellan uh, sändningar um, varje halvtimme. Och, uh, det programmet fungerade också lite grann som ett uppsnacksprogram till uh, våra livematcher. Så Ibland hade vi gäster och sådär. Och det var väl det momentet som jag gillade mest, när man fick uh, ha en gäst med sig och, och snacka upp en match eller i pauserna och efteråt. Och sen fick jag möjligheten att börja jobba faktiskt li lite grann med, med landskamperna som vi sände. Och därefter så tyckte de att jag skulle ge mig ut på Champions League. Och efter det så rullade det på med allt annat också. De tyckte väl att när jag ändå var ute och flängde skulle kunde jag lika gärna göra allt annat som, man, som vi har där ute på fältet. Eh, så så kom jag, kom jag dit helt enkelt. Och eh, innan dess så jobbade jag på... Det som inte finns längre men som heter Kanal Lokal. Alltså inte öppna kanalen utan kanallokal som eh, satsade Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping och sånt där. Och det var en fantastisk skola för att de öste in pengar och möjligheter och eh, jobbade man där så fick man göra allt. Och då gjorde jag väldigt mycket sport. och Jag gjorde bland annat eh, Sankt Erikskuppen eh, varje helg med, med massa barn och fotboll och eh, så, och då var det en som jobbade med det som sa att de sökte folk på VSAT och så sökte jag. Så är det är därför jag hamnade just där. Jag har ingen källa på det här, jag har ingen riktiga belägg varför för jag vet om det men Nej. jag för mig någonstans i mitt bakhuvud så eh, har någon sagt till mig att du sa till via att jag kan spanska, jag är fotboll. Katte jag, bara gör göra det här? Åka runt och täcka Champions League-fotboll? Mm, lite så var det faktiskt. Eller det var så här att... Ehm, när jag då jobbade där, alltså det var inte det jag inledde med att säga på, på min intervju. Men när jag väl höll på där så tyckte jag att när vi då sände Champions League. Och jag, jag tycker om närvaro liksom jag, jag gillar när man är där och på plats och får lite kött och blod på det hela. Så jag, jag vet, jag minns att jag sa till någon av cheferna där att... När jag ändå nu kan spanska och det är mycket spanska lag i hetluften och så vidare. Det är inte bättre att jag bara är där och intervjuar Torres och Messi och grabbarna än att vi ska hålla på att spekulera i vad de tycker och tänker. Eh, och så blev det. Så att det stämmer faktiskt. rätt. Det är lite kaxigt. Ja, jag, jag vet inte om jag la upp det så kaxigt. Men jag vet att jag kände att... Det var väl lite grann att jag kände att jag ville använda det jag kan. Och språk är väl liksom... Det är väl helt klart min styrka i i det jag gör. Det är väl språkkunskaperna. Det öppnas otroligt mycket dörrar. Och, och det är så många spelare som föredrar att göra intervjuerna och så vidare på sina egna språk. Och vissa kan ju inte ens engelska. så att det, det, det är helt klart en, en stor anledning till att jag gör det jag gör. Kan du inte berätta varför du är så språkbegåvad eventuellt, men också varför du kan spanska så bra? Du har ju bott där, uppe, jag förstår. Ja, precis. Jag, vi flytt, Eller så här var det, att vi... Haft, jag är från Sandviken från början och eh, ja, vi har haft hus i Spanien i eh, alla år sedan innan jag föddes. Så vi har varit där mycket på semester och så vidare. Och sen eh, fick mina föräldrar för sig att de skulle flytta dit så vi flyttade dit när jag var nio eller tio. Och eh, så flyttade vi dit. Jag började på en engelsk skola förvisso men eh, bodde där tills jag började nian. Då jag flyttade till England och sen tillbaka till Sverige. Så att jag ja, mellan eller i, med, Precis mellan Malaga och Granada, på solkusten, ja, ja, är jag lite uppväxt. Då. Och därav spanska, och det är egentligen det enda språk, förutom engelskan, som jag pratar flytande så. Men med det så kommer det mycket annat. Alltså jag har ju pluggat franska, och franskan och spanskan är rätt likt. Italienskan och portugisiskan är också så att man kan göra sig hyfsat förstådd och förstå någorlunda. Men jag skulle aldrig säga att jag pratar de andra språken, men det funkar liksom. Man har sett det mest i Champions League-sändningar, men även i Formel 1 naturligtvis. Mm. Det känns påläst när man ser dina intervjuer och inslag. Vilka är dina huvudsakliga källor, skulle du säga, om vi börjar med fotbollen? Jag tror att nyckeln är att äh, äh, prata med folk som faktiskt vet. inte äh, jag, jag, visst, jag läser, men jag, jag försöker verkligen så att vara där i tid och prata med materialare och läkare och andra journalister och vakter, och liksom den, den vägen. Och jag tycker att det är otroligt lyxigt också att få vara på plats, för att eh, man kan alltid bli ifrågasatt i, i mycket, men när man väl är där, och då, då känns det som att då behöver inte jag... Jag behöver inte tycka massa saker, jag behöver inte hitta på massa saker, jag kan bara säga det jag ser och hör och det, det tycker jag är väldigt tacksamt, att det, det gör min, min roll ganska enkel. Liksom. Men det, det är väl mest det att jag alltid, alltid går på alla eh, möten, jag, jag försöker hålla jättegoda relationer till folk runt omkring och inte bara med de, de stora viktiga utan skvallret, liksom, snacket, det får man ju från. De som står och, och vaktar dörrar eller de som masserar lirarna. Liksom. Så att det är väl med det. Att försöka... Och det är samma sak där, språket. Liksom. Om man, man rör sig i Kampnos katakomber så är det rätt bra att kunna snacka på deras språk. Och, och det är väl det i kombination med att jag återkommer hela tiden, som man lär känna dem. Ehm, samt att jag, jag försöker läsa lite de lokala tidningarna och prata med folk på plats mest. Det är, det är väl mycket, mycket det och så sen att man, eh, och med, med fotbollen så är det på ett annat sätt, med formuletten så är det ju samma cirkus som åker runt. Så där har man ju sin roll liksom. Jag har ju min roll i den cirkusen och, och känner eh, olika människor i det här laget så där är det lite lättare. Där vet jag precis vilka jag ska gå till liksom, när jag behöver någon info. Plus att det är samma förare jämt så man alla ju känner dem och, och det blir på ett annat sätt där liksom. mm, och Det är min nästa fråga. Mm. Hur vill du liksom jämföra att intervjua en, en världsfotbollsspelare jämfört med en, en, en av de största Formel 1-förarna? Det är ganska stor skillnad faktiskt. Alltså, dels är det väl för att eh, förarna i individuella är individuella idrottare i stort sett, de kan ju inte gömmas även om de har ett team och ett stall så kan de inte gömma sig bakom andras prestationer så att säga. Det de går inte att prata om laget på det viset som en fotbollsspelare kan göra. Och de vet att de måste göra intervjuer. Det är det sättet, det är där de syns med sina sponsorkeper och, och kläder liksom. När de sitter i bilarna så är ingen som ser dem. Så det är ett så viktigt moment för dem. För spelarna är ju bara ett nödvändigt ont många gånger. Eh, sen är det ju nu ska jag inte säga att fotbollsspelare inte är det, men, men generellt sett så är ju formulettförare otroligt eh, välutbildade. Det de är ofta liksom familjer med pengar som har en rejäl utbildning och eh, eh, sen så blir de ju i stort sett liksom ingenjörer. De sitter ju lika mycket och utvecklar bilen som de sitter och kör den. Så att de, dels är de bra på att snacka. De pratar väl mycket med sina, sitt folk liksom, om bilen och så vidare. Så de har alltid mycket att säga. Eh, plus att de då är så vana med att behöva prata för sig. Fotbollsspelarna är ju så olika. Vissa är ju jätteobekväma i situationen. Tycker att det är jobbigt med, med media. Liksom. Och många har ju också lärt sig då att man kan köra några klyschor. Och det, det räcker. Eh, så att det är lite, lite annorlunda. Sådär. Men sen så tycker väl jag någonstans också att mitt jobb är ju mycket mer att få fram en känsla än vad de faktiskt säger. Det är sällan någon kommer ihåg vad någon har sagt i en intervju som jag har gjort. Men många gånger så är det folk som påpekar. Kommer ihåg när han var arg eller när han var ledsen eller när det hände. Man, det är, vi jobbar ju med känslor liksom. De kommer ihåg situationen eh, och hur spelan var mycket mer. Och det är väl mitt, mitt jobb att eh, visa folk liksom att ja, man, här, den här personen är så här eller nu är han arg eller ledsen och öppna upp för att de ska berätta någonting, att jag inte ska behöva stå och visa mig viktig för det är jag inte, liksom. utan eh, det är väl min, min grundinställning att jag ska försöka vinna ett förtroende så att de ska vilja berätta för mig att de har gjort en dålig match, inte att jag ska stå och säga till dem Frida 60 från Sverige, va? ja, vad dålig det var idag, det tycker inte jag är, är mitt jobb, liksom. utan Förhoppningsvis bara skapat klimat där de känner igen mig och vill berätta saker. Men visst, det skiljer sig lite, det gör det, det tycker jag. Vi fortsätter med, med jämförelser av fotboll och Formel 1. Favoritarena i fotboll för dig och Bana i Formel 1-cirkusen. Mm. Har du två sådana? Så jäkla svårt. Jag, jag borde komma på två som jag bara river av. För jag får frågan ofta och ändå tänker jag lika mycket gång. Men Tyvärr så blir man lite färgad av fel grejer. Alltså jag... Spontant tänker jag ofta Stanford Bridge för att hotellet ligger i arenan och det tar mig 30 sekunder att ta mig från mitt rum ner till min arbetsplats liksom. och det gör så mycket att man slipper åka massa, sitta i trafik på väg därifrån och dit och sådana saker spelar in på ett sätt som inte det borde göra men vad det gäller liksom fotbollsmässigt så har jag olika favoriter av olika anledningar men jag gillar sanser och väldigt mycket, bara den här borgkänslan liksom, jag tycker den är cool och så här Lagom sunkig men, men uh, Rejäl, ja, jag gillar atmosfären liksom Sen så gillar jag, det är många som dissar Camp nog för att det är för stort och det blir inte samma tryck och, Fast jag tycker att den är fantastisk, alltså jag, jag tycker bara att det är en annan publik där farmor och mormor och barnen också, då blir det inte samma en, –samma sånger som det blir på, på Anfield, liksom. men det blir en annan typ. Anfield är också en sån... Där är det ju mest att man, man går i, i korridorerna– –och, och, och man, om man skulle gå där inne när, när liksom stämningen börjar– –då ska alltså då vibrerar hela jag när man går där. Och det, är rätt, det, är, det är skithäftigt. –Nu har du sagt att, fyra. –Nu har jag sagt fyra? Eh, ja, men det, är nog de. det är nog faktiskt de. Jag, vet inte, jag, jag gillar i och för sig Bernabe också. Lite av samma som San Siro, att den, liksom, den är så kompakt och, och snygg. Den ligger mitt i stan, det är härligt. Man kommer upp mm. till tunnelbanan så ser man bara mm. det här monstret. Mm. Formel 1-bana då? Formel 1-bana blir också lite färgat av, av landet och, och staden och sådär. Men jag är ju jätteförtjust i Brasilien. Verkligen, och det är bara för att många gånger... Tycker jag i mitt jobb att man skulle kunna vara i vilken stad som helst. Det är en stor stad. Liksom, och jag hinner ändå inte uppleva någonting. Så det, man skulle kunna bara ta en random stad och så är det där man är. Men Brasilien känner man direkt att det är, det är så annorlunda runt omkring. Eh, med folk och klimat och miljö och kontrasterna genom, mellan fattigt och rikt. Och, och så är det mycket, mycket liksom känsla i den banan. Förarna gillar och så vidare. Um, och sen så gillar jag. Jag gillar Monza väldigt mycket också. Men det är också det där att det är som passion för, för motor där. Det, det gör så mycket att det blir som stämning runt omkring eh, på läktaren. Eh, jag det ser Ferrari-galet. Liksom. Det blir ju lite tryckt Hur många resdagar har du på ett år? Otroligt olika. Eh, ofta så är det ju sjok som jag reser. Alltså, det kan ju vara tre månader som jag reser. Extremt mycket och sen så kan det vara två månader som inte reser nästan alls. Men, men väldigt olika... Jag vet faktiskt inte, jag har inte, jag har inte räknat. Men säg att jag är Champions League liksom tisdag, onsdag. Och så um, kommer man hem en torsdag och ibland åker jag direkt då till Formuletten liksom. Och ibland så går det där i ett så att jag är borta tre veckor för att det blir 1 Champions League Formulett. Så det är väldigt olika, men sen beror du på också. nu har jag gjort mycket hockey och då tillkommer det där också. Så att det, det är nog en del. Jag vill inte få dig att klaga på ditt jobb här, men kan du känna att du reser för mycket och torskar mm. liksom sociala bitar och sådana här små saker som är så viktigt när man, när man mm. om man har en ambition att ha ett liv i sidan av jobbet liksom, du har mm. inget val ibland. Kan du känna att det är baksidan på något sätt eller kanske inte tänker på det? Jo, jättemycket. Det är absolut baksidan och det är väl framförallt att det är den sidan som ingen annan tänker på riktigt. Att eh, om man gillar sport så tycker man att mitt jobb är bra. Men då har man inte riktigt sett hur mycket tid det faktiskt är som man reser kontra hur mycket jag jobbar. Alltså det blir så mycket, otroligt mycket tid på flygplatser och på flygplan och på hotellrum. Och då, den tiden är ju, den, är inte, den är så långt ifrån glamorös, alltså, är, det är mycket ensam tid och mycket förseningar och slit och släng. Man är i sliten liksom av det, absolut. Däremot, så, så fort jag inte gör det, så får jag ju jag, jag Framförallt så är det väl det att jag är så van med att vara där. Så att sitta i en studio för mig är inte lika roligt. Att vara en programledare i en studio, det gör jag gärna och jag gillar mötet med experterna man sitter med och så där. Men, men det kliar ju i att jag tänker att jag ska vara där, där det händer. Jag är så van med det. Så att, men det är helt klart en baksida, verkligen. Det är men jag känner att du får offra någonting, någonting liksom. Ja då, absolut. Och framförallt är det väl i planeringen, att det är så svårt att tacka ja till saker och planera saker. För jag vet att det dyker alltid upp saker, det ändras scheman och det går inte att planera mina resor eftersom det är helt matchberoende. Så får man ju liksom, det blir ju alltid sådär att ja, men, eh, nästa resa beror på hur det går i den här matchen liksom. Så att eh, planerar vi någorlunda. Där kan jag ha lite koll. Men det blir också så att man kanske kastar om i slutet av säsongen beroende på hur det ser ut i tabellen liksom. Och när det ska avgöras. Men, men fotbollen går omöjligt att planera. Så att det är många födelsedagar man har missat och... Eh, jag var själv med och drog igång idén att jag och mina närmaste tjejkompisar skulle ha en torsdagsmiddag en gång, i eller en gång i månaden. Där vi besöker en restaurang på en bokstav i ordning. Jag har varit med på typ B och Q, liksom. fast det var min idé. Och jag tycker det låter så trevligt när de gör det varje månad, men det är, det är sådana saker. Så att det, man offrar ganska mycket. senare men jag gör det nu istället för att ta ner det ämnet. Kan du tänka dig att vara i den här branschen eller till och med den rollen du har om fem eller tio år? Är det hållbart att ha den typen av uppdrag som du har om du känner som du gör? Jag tror att eh, ett drömscenario är ju alltid att kunna välja mer. Alltså att hamna i en sitt där man kan eh, tacka nej mer än vad, vad man gör liksom. Eh, men Samtidigt så tror jag nog också att, nej kanske inte. Framförallt så kanske det blir att man får, man skulle behöva skära ner på de här skitresorna. För så blir det ibland att man gör det här som ingen annan gör. För jag är ändå den som flänger runt. Och det låter ju extremt givet att man då bara ska välja de här Champions League-finalerna och så. Men lite så att de här åka bil mellan... Till, till nån speedway polen liksom och sådana saker som tar så mycket på krafterna och så gör jag det bara en gång så det blir ändå ingen kontinuitet i det, utan jag gör det för att, för att jag ändå är där ute liksom. och sådana saker skulle man väl, ehm... samtidigt är det det man minns så jag vet inte, alltså det, det är ju de där sunk-Pålen-resorna som man kommer ihåg och det är kontrasterna som är häftiga men jag tror väl att för mig vore det jättebra att få göra mer saker i, i Sverige eller göra mer saker i, i sjuk liksom. Som nu när jag har jobbat med GVM till exempel. Då är jag där i 11 dagar och sen så är jag hemma och ledig och kan än att flänga hela tiden. När du säger det där så blir man lite nyfiken på vilket avtal du har då. Får mm. du liksom ett förslag att göra de här typerna av matcher eller har du, är du anställd så att du ska göra de här sakerna som din chef mm. säger till dig eller på vilken typ av dialog har man där? Jag är inte anställd men vi har en jättebra dialog och, och det där är väl egentligen att vi, det är vilka rättigheter jag ska jobba med. Men sen så är det alltid en dialog om vad jag ska åka på och inte. Och det är klart att jag kan tacka nej men det är också svårt att göra det. Liksom. Det är ju, eh, svårt både gentemot eh, mitt jobb men också för egen del. Att, det, herregud, vi jobbar med Premier League, Champions League, Formel 1. Det är inga matcher man bara tackar nej till heller många gånger. Och, och sen blir det väl lite så där att man tackar ja väldigt mycket för man tänker att ja, men sen blir det lugnare. För det kommer ju alltid perioder där det ska vara lugnare. Fast det dyker ju alltid upp annat då. Så det, är väl, det ligger ju hos mig också naturligtvis Men du får men, betalt fem matcher eller? Nej jag har en, en månadslön liksom. Så är du jag, nöjd med Ja. Jag är absolut nöjd. Du tillbaka till intervjuerna lite kort. Har du något skräckminne av någon intervju som har gått riktigt snett och varit riktigt obehaglig? Alltså, inte, inte riktigt obehaglig för jag tycker oftast att det är så otroligt roligt när det blir, går lite snett. Det är ju mitt favoritmoment. Det låter lite konstigt. Ja, nej, men jag gillar... Dels så tycker jag att eh, om någonting skiter sig i då kan det bara bli bättre. Liksom. Det jag tycker är det bästa miljön att jobba i. Om, om det blir no, något sådär innan en sändning att, att folk... Ja, men man får höra att okej, okay, nu... Nu är allt knas, bara kör. Då tror jag att jag är som bäst, för jag tycker att det är jätteroligt när man bara får försöka rädda någonting. Liksom. Eh, Ofta tycker jag att när det är live och det blir lite knas, det är då det blir kul, det är då det känns live. Eh, men, men däremot har det hänt massvis, jättemycket. Alltså dels hela sändningen, när vi, framförallt på 1 när vi är i så konstiga länder, när tekniken inte har lirat. Liksom. Så mitt andra Formel race till exempel, då första gick hur bra som helst i, i Aust eh, Australien utan några tekniska problem alltså Medan andra eh, racet som var i, i Malaysia så hade vi otroliga problem med tekniken och det slutade med att de från Stockholm säger så okej okay, ni hör inte oss men vi hör er så ni, ni kör, vi följer er och det är en hel sändning så det är inte så lätt när man inte har någonting att göra. Liksom. Så då kom vi fram till bara att eh, kameramannen Magnus, som alltid är med på eh, formletten, han skulle ha Stockholm i, i telefon. Och så skulle han sparka mig på benet när jag skulle börja respektive sluta. Eh, och då står vi där på startgriden, liksom. han sparkar mig, jag kör, jag vet inte vad, för jag kan inte följa något. Liksom. Man har ingen manus i händerna på, på en startgrid. Så. Och eh, det värsta att jag går och Eje, då vår expert, hör inte heller varandra, så jag ser bara hur han... Jag, vi hade kommit överens om vad jag skulle fråga för att vi visste att vi inte skulle höra varandra. Så jag ser hur han står och liksom gestikulerar och vilt pratar om någonting jättepassionerat men jag har ingen aning om vad. Och så får jag de här sparkarna på benet liksom, när jag ska få nästa grej och, så där. och det, jag tror inte att det märkte så mycket ut men jag tyckte efterhand att det var så sjukt roligt för då är det så här: okej okay, vi löste det liksom. Man var helt blå på smalbenet och hade ingen aning om vad fan man hade gjort men det funkar. Så sådana grejer händer ju hela tiden. Och sen också såna här saker som att man, jag intervjuade en, en tjej, och det här var också min första säsong med Formel 1. Och då Jenson Button som sedan vann den säsongen hela eh, VM, han hade vunnit sitt första race och jag ser hans tjej eh, gå liksom där. Så jag springer efter och det är det som är så häftigt i Formel 1, det är bara haffa folk till höger och vänster, och du kan få en rejäl utskällning men du kan också få prata med dem. Och, så jag springer liksom med henne och går och intervjuar henne efter. Och jag ser ju att hon är så otroligt obekväm, men hon liksom svarar så undvikande men svarar ändå. Och jag hakar på och kör på där om hur mycket hon har stöttat honom och sådär hon svarar jättekonstigt men hon svarar. Och sen när vi släpper iväg henne så tittar jag på Magnus och vår kameraman och säger att det där var inte hon va? och Han bara nej. Bara, det var ju någon helt annan, <laughs> random tjej, någon annans tjej kanske även Men såna saker och det, det är ingen som vet det som du är för var hon var inte så känd liksom. Jag minns inte hur gjorde med Slatan Ibrahimovic när Milan mot Barcelona och så mm. frågar om Pep Guardiola. Det känns som man hade förberett någon får svara där för då mm. säger han till dig, är det viktigt för dig. Med den här blicken då, som han hade. Hur kändes det? Det känns som man blev elakt där nästan. ja, eh, det ja, det blev han han hade, han hade ju verkligen förberett det för han körde ju den till alla den dagen Men, Eh, nej men jag tycker inte att för mig personligen så gör det ingenting för jag tycker att där visar ju han en sida. Det, det, hans reaktion där är ju det som jag vill få ut av det egentligen mer än om han om han bara skulle ha förberett ett, ett liksom artigt tal på att han inte har hunnit träffa det här Guardiola. Det skulle ju bara vara tråkigt liksom. så här blev det ju känslor och det är det man vill komma åt eh, helt klart. Sen så är det ju också det där med eh, att man ligger ju hela tiden på, på någon form av fin linje när det gäller att man ska få träffa dem igen och igen. Nu, just slattan har jag följt otroligt mycket med Champions League naturligtvis. Så där med honom har jag aldrig haft några problem. Jag tycker inte att det, det gör någonting. Han får gärna vara på olika... Han, han har alltid varit ställd upp för mig tycker jag. Så att det, det gör mig ingenting. Och eh, det har inte varit några hard feelings alls. Så, men, men det är ju det, att ibland kan det vara värre än, än med slatter, det kan ju vara sådana som man tycker är idioter liksom. –Som vilka då? –Ja, så, jag, jag, jag vet inte om jag kommer på någon så, men jag, jag, jag har haft samtal med Ballack, typ, när man har känt så här, men gud, svara bara på frågor Men du vet, sådana spelare som bara snackar skit liksom och inte riktigt, och, ja, har varit arga på allt och alla och sparkat i väggar och och då kan man, men det är samma sak där, att man har ju ibland god lust att liksom säga det till dem också att, eh, jag kanske inte att de är idioter, men att de kanske kan fokusera och bara svara på frågan. Men då ska jag dit igen och igen. Och, och där tycker jag att det är inte mitt jobb att sätta dit dem på något vis, utan mitt jobb är bara att visa för tittarna hemma, att kolla nu är han så här är det liksom. Sen ska inte jag... Jag ska ju bara vara egentligen en förlängd arm, en mikrofonarm tycker jag personligen. Det är den inställningen jag har till det. Så det, det har aldrig varit, jag tror aldrig jag har hamnat i en situation där jag tycker att det har varit jättejobbigt för mig. Det har varit jobbigt när man har stått och trängt med massa folk och man väntar och man inte får de intervjuer man vill ha så. sådär. Men det är sällan efter en intervju som jag känner så, såhär, nej det där, det där var jobbigt. Du, äm, hur är slattan skulle du säga då? Kan, kan du berätta någonting som man inte vet om alls om honom? Säkert inte, för, för tyvärr för hans del så vet man väl precis allt om honom. Men eh, jag, tycker, alltså jag tycker att han har varit eh, det har varit mina bästa och sämsta intervjuer med Satan kan man väl säga. När han har velat så har han bjudit på fantastiskt bra intervjuer. Och ibland så har han sagt absolut ingenting. Liksom. Eh, men eh, jag tycker väl att det är skillnad också på hur man pratar. om Om man träffar honom i hans miljö. När han har tackat ja till en intervju och det är lugn och ro, liksom, supersoft, jättesympatisk. Han har, när um, jag har haft med mig liksom, kameramän som har velat ha en, en Han har gått och letat, penna, kommit typ, alltså han har varit otroligt liksom, generös med tid och um, väldigt, han är ju stenkall. han vet ju exakt vilka alla är som, som jobbar i media och, och uh, sådär och kommer ihåg grejer från, från tidigare och sådär, så att, uh, jag, jag har nog bara positiva minnen så, men däremot så kan jag ju ibland tycka liksom, ja men bjud till på det igen då, du vet ju vad jag vill ha. Liksom. Gör det bara eh, när han kan vara så charmig och rolig. Men, nej, men som till exempel så gjorde jag en intervju med honom en gång när ljudet inte fungerade. Och det var inte på något sätt vårt fel, utan det var italienarna som hade kopplat fel i, i någon buss där. Men det blev ju en intervju helt utan ljud som inte gick ut direkt utan skulle gå ut om en kvart eller något där som vi inte kunde använda och det här, han gick ju så han fick aldrig reda på det vi fick reda på, eller vi märkte det i efterhand men gången efter när jag var på Milanello och skulle träffa honom då var han så stressad och så, så sa jag åt honom att nu stressa inte igenom min intervju nu för då har jag åkt hit i liksom. Och så han sa ah, okej okay då, om du ser till att ljudet är på den här gången, då har han hört liksom att det, så han är ju otroligt insatt i, och håller koll på vad, det är inte så han och, och pratar med någon utan att ha koll på vem det är och vad, vad det används till. Så att han, eh, nej han, han har bra koll och, och jag tycker att han är, eh, otroligt karismatiskt och, och, och grym liksom på alla sätt när, när han vill. Mm. Men det är väldigt mycket när han vill. Liksom. Du har väl träffat en rad personer inom både fotboll och Formel 1, eller Lewis Hamilton eller José Mourinho och de här gigantiska mm. världskännen. Blir du aldrig starstruck av dem? Nej, in, nej inte alls av dem. För det, jag vet inte, jag kommer inte ihåg men jag blev det i början. Jag tror att första gångerna var jag så stirrig i allt så jag tänkte nog inte på det då heller liksom. Men för första gången när jag började jobba med, med just Champions League Då visste inte jag riktigt hur det funkar Så jag vet att jag bara tog på joll utan och, och, och så tog jag nästa och nästa. Och då var det lite så, här så att jag fick höra sen att jag, Fast du får gärna vänta tills vi hämtar honom till dig och, Så då var man så uppe i, då, då tänkte man bara på att få material liksom Så då tror jag inte heller jag tänkte på det Men, men däremot har jag blivit lite Dels kan jag bli lite starstruck på formuletten om det är icke Idrottare. Alltså sådana som inte hör dit på något vis. För då är de andra är ju i min bakgård liksom. Men om det kommer plötsligt någon skådis eller sångare eller sådär som det ofta är minglandes på formuletten. Då kan jag bli starstruck. Eller jag tror att den enda fotbollsspelare som jag blev lite starstruck det var, det var David Beckham första gången. Men det är också för att det var en otrolig sjås kring honom, liksom. det blev sån apparat. Annars är man van med att de kommer där och ställer sig och så går de liksom. Men där var det ju ett jäkla liv om vilka han skulle göra intervju med och inte. Och det var livvakter och hans familj stod och tittade, liksom. alla ungarna och allting. Och då, då kändes det lite så här, eh, surrealistiskt att här står familjen bäcka och tittar på mig nu och nu ska jag göra en bra intervju med Då blev jag, då blev jag lite stressad, men han är ju ett proffs. Oj, oj, oj vad proffs är han är ett superbra, så jag har intervjuat honom fler gånger nu. Men de, just den gången var han skitförbannad för att han fick, skulle göra fler intervjuer än vad han hade sagt ja till. Och kom verkligen förbannad till mig och skällde på någon presschef där och sådär. Jag tänkte, det här kommer bli katastrof. För han är sur för att jag ska intervjua honom. Liksom. Eh, så då bad jag om ursäkt och sa att ja, jag ser att din familj väntar. och Sorry, liksom, jag kan ta det jättesnabbt. Och då liksom vände han hur snabbt som helst bara, men gud det är inte ditt fel, herregud kör du, det är, ingen, det är ingen panik. Det var bara att jag hade sagt att jag bara skulle göra två intervjuer och sen kör han på som det största proffset ever. Med hur mycket liksom känsla och jättesympatisk. Eh, så där har det ett proffs, oj, oj oj Han vet ju vad, vad som förväntas av honom. Liksom. Du är med Kim Kjellström. Ja. Berätta om hur han är. Jag gillar Kim jättemycket. Alltså vi, jag ska inte säga att vi har umgått så. Det är mer att våra föräldrar har känt varandra och umgåtts när, när vi var mindre. Och, och sådär. Och, eh, nu för tiden så har vi bara stött på varandra i jobbsituationer. Och någon juldag har för några år sedan när vi var hemma i Sandviken båda två. Eh, för han, man tänker inte på det men han är från Sandviken egentligen. Egentligen. Men eh, hans dialekt säger ju annat, men han, alltså när han har varit eh, hemma där så har jag suttit på honom någon gång. Men där är det väl framförallt att min mamma och hans mamma har lite kontakt och sådär. Han är eh, toppen, jätte, jätte otroligt duktig har han varit på att behålla sitt privata privat. Och eh, han är väl en av de där som man ofta hittar typ i Barcelona också. Men de här som vill spela fotboll och sen gå hem liksom. det är det. Jag tror att om han kunde eh, spela fotboll utan att någon visste om det, typ. Alltså om han kunde eh, göra det utan det som tillkommer med all media och allting runt omkring, då skulle han gärna göra det, vilket ju många, många vill ju ha stjärngrejen, men det är ju han, inte alls hans, hans grej. Men han ställer alltid upp på intervjuer och han, eh, han är otroligt fotbollsmart. Jag tycker att han, han är ju verkligen inte klyschig. Eh, så när han pratar så lyssnar man för att han, eh, han tänker väldigt mycket fotboll. Eh, och det är ju också väldigt olika. Vissa spelare har ju världens talang men det är ju inga, det är liksom inga Chavi, liksom Utan de har en annan typ av talang. Men han ser ju och tänker fotboll väldigt mycket och det tycker jag är intressant. När du reser runt med Jan mm. hur igenkänd blir han då? Jag inbillar mig att han blir rätt igenkänd i Italien fortfarande. Ja, mm. absolut. Mm. Absolut. Eh, det blir han verkligen och sen också så eh, har det väl lite med saken att göra att han eh, är så sympatisk och karismatisk liksom. och han gör ju ganska mycket väsen av sig när han glider runt på arenorna och nu när, eftersom han jobbar så otroligt mycket. Han gör ju alla matcher vi har <laughs> i det jag känns som. Så nu är det ju... Ser ju folk honom hela tiden. Men han är i Italien jätteväl välkänd och, och, och även i andra länder så är det många som kommer fram och frågar. Liksom och, och vi pratar om honom mm. <tryck> <och sådär> Har du upplevt sexism eller någon könsdiskriminering i branschen? Väldigt, väldigt lite. Alltså jag får ju frågan ofta. Av um, naturliga skäl. Liksom. Vi är ju färre tjejer. Och däremot så har det blivit väldigt mycket fler tjejer på bara den tiden jag har hållit på, måste jag säga. Eh, inte bara liksom i Sverige, utan även ute i Champions League så tror jag att vi var två när jag började. Som var regelbundet alltid där, och nu är det många fler. Och i Formel 1 är det ganska mycket tjejer. Eh, många reportrar. Men eh, jag tycker ju inte det. Jag tycker att, att jag eh, har tagit väldigt väl omhand, framförallt av kollegor och sådär, och eh, aldrig upplevt det från nå någon kollega utan däremot så kan det väl vara lite grann det här att när folk tycker att de ska hjälpa till särskilt i början, när, när vissa då kanske tycker att de gör mig en tjänst när de ska berätta hur jag ska vara eller vad jag ska på mig, eller vad jag ska... och det där för mig det är det så otroligt ointressant, alltså jag bryr mig så sjukt lite om det där, för det första så kan jag inte vara någon annan än jag är. Det är även om jag försöker. Och förhandeln så, så tycker jag att det där är, det är väl det som jag tycker är lite fånigt. Om man ska försöka vara en kille bara för att man jobbar med någonting killigt. Liksom. Det spelar ingen roll om det är i en styrelse eller på ett företag. Man, jag tycker inte att man behöver inte vara tjejig för det. Däremot att jag inte springer runt i kortkjol och högklackat, Det är för att det är praktiskt stöttlöjligt. Liksom. Om jag ska springa i, i katakomber och trappor och ut på på Jag menar man måste kunna känna på gräset när jag kommer till arenan. inte göra klackskor. Så sånt säger, säger sig själv. Men ibland har det väl varit folk som tycker att de gör en tjänst när de ska berätta hur man vilken pondus jag bör ha och sådär. Och det där tycker jag. Det är mer som säger sånt då? Ja, men det kan vara det kan ju vara liksom chefer eller kollegor så där som, som till en början vill vill hjälpa till och vill att det ska gå bra för en. Men skulle jag lyssna på alla som ger råd om olika saker, då skulle det inte finnas någonting kvar. Och det är väl den enda gången som jag kan tänka så här att okej okay, så här skulle du aldrig säga till en kille. Men aldrig ute på fältet så där, absolut. Där tycker jag nästan tvärtom, att där kan det vara en fördel för att det är så många killar och så många män. Och vi så få tjejer så att blir det blir ju mer att man, de kommer ihåg vad jag heter och så vidare för att man skiljer sig i mängden. Det är ganska avväpnande för... Spelare eller förare, eller vad nu Ofta tror jag att få prata med en, en tjej en som många andra kanaler har, en före detta spelare som är reporter. Och det, då ska det, det bli så en tuff grej, liksom. och det ska vara så otroligt. Försöka sätta dit och berätta. Vad jag, alltså ibland kan jag tycka att frågorna är längre är jättelånga, och sen blir svaret ja eller nej. och Det, det är precis tvärtom mot vad jag försöker försök göra i alla fall. Och Där tror jag att många spelare kan tycka att ja, det är skönt, här finns det liksom ingen prestige, det är ju inget... enkelt. Det, det är Sverige, de vet knappt vilka vi är och de, de glider dit och snackar lite med mig och så är ingen mer med det. Och där tror jag att det, det finns en fördel. Det blir liksom, de känner sig inte hotade av mig på något sätt. Trivs det på MTG eller kan du tänka att byta mediehus framöver? Jag trivs jättebra. Jag trivs väldigt bra. Jag vet att jag fick frågan för länge sedan någon gång och då sa jag väl att om jag skulle byta så skulle jag byta till antingen med rättigheter, jag men om vi skulle bli av med alla våra fantastiska rättigheter så har jag inget där att göra. Men eh, annars det enda som, jag har som har lockat det är väl att jobba utom, utomlands, göra det jag gör för någon annan kanal i ett annat land liksom. Men, eh, men jag tycker att eh, jag, jag trivs superbra men jag har också hört bara bra om mina konkurrerande kanaler och har många Vänner som jobbar för andra kanaler så det är inget så liksom att jag skulle aldrig kunna säga så Men just nu så finns det ju Ingen som helst anledning att byta bort Champions League, Premier League, Formel 1, OS Det är ju, Det är ett riktigt smörgåsbord man får Välja mellan Får du erbjudanden från andra kanaler och, och sådär då och då? Nej inte då och då, det har väl hänt någon gång, det är inte så många andra kanaler liksom I Sverige Men det har det har hänt någon gång sådär, det har det och mitt intryck har ju varit att det inte är så konkurrerande utan det är liksom mest att de har ställt frågan när de vet att mina kontrakt har gått ut och sådär. Så, där. så att det har inte varit några så mycket smutslande och på något sådär otrevligt sätt utan mest att, att jag har fått frågan. Mm. Du känns eh, otroligt balanserad och väldigt nöjd och glad i ditt liv. Finns det någonting som gör dig upprörd eller förbannad? Jag är, jag är faktiskt känd för att vara ganska tjurig. Tror jag. Alltså jag är nog inte så balanserad som man tror. Det är nog mer trött <laughs> tröttheten eh, som de senaste åren har lagt sig som en så här låtsasbalans. Du är helt eh, avtrubbad. Jag är helt avtrubbad. Nej men lite så faktiskt. Att det, det kan jag känna att jag har blivit lite mindre berg- för att man inte orkar. Liksom. Man får lägga krut på när det verkligen behövs. Men... Eh, men eh, jag blir, jag blir skitsur på saker. Jag tycker inte alls om orättvisa. Och det... Um, alltså, naturligtvis inte i stort heller. Um, men även i mitt jobb så, så tycker jag att det ska vara, vara rättvist. Och där hamnar man ju ofta i en situation där det inte är rättvist. Um, och det är kanske också en styrka, då, att jag, jag låter inte förbli så. Om jag tycker att jag ska ha rätt till att göra en intervju så försöker jag se till att göra det också. Men um, orättvisa och, och uh, otrevliga människor och sådär har jag väldigt, väldigt svårt för. Mm. Så jag kan bli skitkjurig. Och, och, också så har jag väldigt, och det här är ju väldigt motsägelsefullt eftersom jag jobbar med det jag gör. Men jag är jättesvårt för när saker och ting inte går så smidigt som möjligt. Och när man då reser med alla dessa säkerhetskontroller och förtjänade flyg. Och, och där lägger jag på tok för mycket energi för att jag kan inte bara låta det passera. Alltså jag, det brinner inom mig när jag ser hur ineffektivt det är i en säkerhetskontroll. Liksom. Jag förstår inte. Jag, det är så här smidigt planer på hur jag, ska, hur jag skulle bygga en flygplats. Och hur jag skulle göra med alla sådana kontroller. Jag fattar inte. att jag menar, Allt har utvecklats så otroligt mycket. Men på en flygplats är det krångligare än vad det var från liksom, 80-talet. Och det jag förstår inte hur man inte kan effektivisera saker. Så det är ju jättesynt. För det är många som säger till mig att du kan inte hålla på rätt rätta upp det på det här, för då kan du inte jobba med det du gör. Och som Glenn till exempel, som är en sån som bara glider, han tycker inte att det är duggjobbet med flygplatser. Han glider igenom, han sätter sig i loungen och tar fram sitt internet, Och jag kan verkligen vara så här vansinnig när det blir en försening på ett flyg. Så att, det är något man får jobba med. Är du naturligt extremt sportintresserad av det mesta, eller är du... Mer eh, journalistiskt lagd och tvingar dig att sätta in de sporter du bevakar. Förstår du den mm, situationen? Mm. Vilken av de två vägarna skulle du beskriva att du går på? Definitivt sportvägen eh, för att eh, journalistiskt eh, inte alls. Liksom. Alltså, jo, jag är med teaterbakgrunden och så så alltså, gillar jag att berätta en historia och jag gillar mötet med människor och jag eh, eh, gillar att förmedla en känsla där jag är och så vidare. Men, men jag är inte alls äh, så att jag tänker, jag, det kan jag slå råsa av, av andra kollegor som jag tycker är väldigt begåvade på att tänka, hur, hur dramaturgiskt, hur lägger man upp det här liksom, och framförallt om man ska skriva om någonting och sådär så är jag inte äh, alls lagd åt det hållet utan det är väldigt mycket bara känslorna och framförallt äh, sportmomentet, jag kan jag tycker att jag kan, vilken sport som helst kan man bli sjukt intresserad av om man bara sätter sig in i det och vill liksom. Och det är väl som en formulett, den var inget intresse för mig innan. Jag följde det lite för att när jag växte upp i Spanien så Alonso har Alonso alltid varit stor där liksom, och man, har, man har följt det på ett annat sätt än vad man kanske gör i Sverige. Men eh, eh, det tog inte lång tid förrän man var helt, helt biten liksom. Så det kan jag nog göra med vilken sport som helst Mm. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här branschen? Eller? Du har ju intervjuat så många pärlor. Um, du, det, finns, det finns ju många härliga. Jag skulle ju ta Om jag var du skulle jag ju ta någon av de här som sitter på alla gamla stories. Och det har jag också känt mig liksom, privilegierad av att få sitta och prata med de här liksom, gubbsen som har så jäkla mycket stories. Antingen de som själva varit aktiva, typ Glenn eller... Så, men eh, även Tommy Engstrand och sådana som har träffat alla och som, och som har sånt språk. Så det blir ju som morfar som sitter och berättar liksom, stories som man bara på idrottsskalan. Så, så att jag pratar med, med Tommy om man bara blir helt som ett barn. Han koloss och berättar alla sina fantastiska stories. Men en sån också förutom då, typ Glenn och Tommy Engstrand så är ju Ege kanske den mest... Eh, fantastiska människa, ever. Det finns ingen som är så, eh, jag tror inte att någon skulle kunna sitta så här med Eje och inte gå därifrån och tycka att han är toppen. Liksom. Så han, han har varit med om allt och det har man ingen aning om för han skryter inte om det. Men när han väl börjar berätta så har han liksom varit så mycket större än man tror inom sporten. Och Känner alla och kan allt. Han, han har liksom personliga story som allt från eh, Mohammed Ali till eh, vem som helst. Liksom. Och det är så häftigt med såna människor tycker jag när man när de själva inte alls framhäver sig själva. Inte på något sätt. Liksom. Och så sen så, med, så träffar man folk ute i världen som bara känner dem utan att de själva har sagt det. Det tycker jag är riktigt eh, läckert. I liksom, när Den ena. Stor efter den andra bara kommer upp och heja på Eje och sen besäger, typ Kristin Horner som är stallchef för Red Bull som sa till mig i en intervju så här, att ja, om du visste hur bra Eje var liksom. han var så jäkla och sådana saker, det bara kommer fram från andra håll men pressar man Eje lite då får man så goda stories så är det är intressant, så han skulle jag också Tre satt personer ja. mm. Sista frågan ja. är, knyter han till namnet på podden vilket är agendasättarna men Det menar jag, på vilket sätt som man liksom för vår bransch åt något håll, vilken typ av mission man har med sitt liksom journalistiska arbete. Vilken mission har du, känner du? Det borde man ju tänka mer på egentligen. Det skulle säkert underlätta i det man gör. Då. Men jag, det är väl det. Alltså jag, jag tycker väl att så länge jag kan jobba med bara sporten så är jag jätteglad och det, det är ju just nu eh, det jag gör. Jag behöver inte leverera till några nyheter, jag behöver inte skapa några rubriker. Jag behöver inte hitta något scoop egentligen utan jag är ganska true to the game i det jag gör ju. Och eh, ofta det jag jobbar med är precis innan match eller precis efter. Och det är superlyxigt för det är sporten jag vill förmedla, jag är inte så intresserad av det runt omkring. Och det ska jag nog försöka, jag ska försöka hålla mig till, till sanningen, till sporten liksom. Och kladda så lite som möjligt i det. Och förmedla känslan av att, att vara där, där det faktiskt händer. Och inte ta mig själv på så stort allvar. Och det, det, det gör jag inte just nu och jag hoppas att det inte framstår som att jag gör det. Men jag vill gärna vara en förmedlare. Liksom. Och jag vill gärna att man i soffan inte ska störa sig mig. Jag ska inte vara ett störande moment mellan dem i soffan och matchen utan snarare en, en arm som håller en mikrofon. Liksom. Och det, jag tror att så länge jag kan. Det är alltid lättare när man är på plats än när man är i en studio. För då måste man ju ha en slags pondus upp för ett program framåt. Liksom. Men eh, så länge jag tycker att de runt omkring mig är viktigare än vad jag är och att det är viktigare vad de säger än vad jag säger, att jag tar ta mindre plats än dem och inte är så intresserad av att höra min egen röst så tror jag att det är rätt väg. Och det, det hoppas jag att jag kan hålla mig till. Liksom. att jag inte börjar göra en massa annat trams utan att tänka efter. Utan att jag, att, eh, jag håller mig eh, lite anonym i, i, i mig utan liksom försöker bara sporten. Liksom. Mm. Och hittills så har det känts eh, som rätt väg. Okej, okay. bra. Var det ens svaret på frågan? Toppensvar tycker jag, ja. verkligen. Jag förstår precis hur du menar. Ja. Härligt. Eh, tusen tack Fida Nordström för att du ställde upp.